Джон Фаулс. Колекціонер. Читає Андрій Хемерний. Ну, а далі потяглися дні, схожі один на одного, як близнюки. Між восьмої і дев'ятої ранку я спускався під земельням, приносив її сніданок, випорожняв сміттєві кошики. Іноді ми перекидалися кількома словами чи фразами. Вона видавала мені список того, що слід купити. Іноді я залишався вдома, проте переважно щодень виїжджав до Льюіса, через те, що мав купити молоко і свіжі овочі, які вона дуже любила. Майже щоранку після повернення з Льюіса прибирав будинок, готував їй обід. Затим ми зазвичай трохи розмовляли, або вона ставила платівки, які я привозив. А то я сидів і спостерігав, як вона малює. Чай вона пила на самоті. Не пам'ятаю вже, як такий звичай укоренився, і чому ми не мог би негласно уклали угоду цей час не бути разом. Потім ми вечеряли і, поївши, розмовляли довше. Іноді вона сама просила, щоб я побув із нею, коли бажала походити зовнішнім підвалом. Іноді воліла, щоб я залишив її саму одразу після вечері. Я фотографував її, коли була в гуморі і дозволяла позувати. І вона кілька разів сфотографувала мене я знімав її у різноманітних позитурах, само собою вишуканих і пристойних. Мріяв, щоб вона вдягала гарні сукні, які я придбав для неї. Та попрохати про це бракувало сміливості. Вона щоразу дивувалася, не збагну ніяк, навіщо вам усі ці фотографії, щодень можете бачити мене наживо. Отже, нічого особливого не відбувалося. Поволі минали всі ті вечори, що ми збували разом, і неможливою, неправдоподібною уявлялася перспектива, що цього надалі не буде. Здавалося, у всьому світі існує тільки двійки у людей, вона і я. Ніхто і ніколи не зрозуміє, які неймовірно щасливі ми були. Ну, тобто, дивлячись правді у вічі, щасливим був я сам. Проте траплялися миті, коли, гадаю, і вона, попри все, що виговорювала мені, таки ловила і відзеркалювала відблизки мого щастя. Щоб сумнівно почести примиряло її з обставинами. Лише не усвідомлювала того, мабуть, що не завдала собі клопоту по-справжньому замислитися над нашими стосунками і дійти відповідного висновку. Я міг би просидіти в підвалі цілісіньку ніч, дивлячись на неї, на ідеальну форму її голови, на лебединий вигін шиї, на те, як волосся хвилею спадає на плечі, витачено і граційно розсипаючись по них шовковистими пасмами і роздвоюючись немов ластівчин хвіст. Воно нагадувало мені легесеньку хмару, що невимашено просіло їй на спину спочити, неприручену, вільну, як і її приятель вітер. Шкода, бракує мені слів описати цю красу, як поети вміють, чи там художники. Коли в падало занадто низько на очі і заважало їй, вона відкидала його назад простим і напрочат природним жестом. Часом мене підмивало сказати «Благаю, повтори цей рух, хоч би ще раз. Благаю, таба, розумів, якби зглуздати прохання звучатиме». Вона геть усе робила елегантно, перегортала сторінку книжки чи альбому, підводилася зі стільця чи крісла, сідала, пила чай, курила. Навіть коли робила те, що вважається негарним, ну, приміром, позіхала чи потягувалася, у неї все виходило прекрасно. Не погрішу проти правди, коли скажу, що вона просто не вміла поводитися чи рухатися негарно. Занадто щедро вділив їй бог краси. Ще вона була чепоруха і честолюбка. Від неї незмінно пахтіло чимось приємним, віяло свіжістю, не те, що від інших жінок, яких я, скажімо так, близько знавав. Вона терпіти не могла бруду, як і я, хоч і завжди кипкувала наді мною через це. Якось кинула, мовляв, то ознака божевілля, Прагнути, щоб усе довкола було бездоганно чистим. Хай там як, а скидалося на те, що ми з нею обоє схибнулися на чистоті. Безумовно, не все було так безхмарно, мижно і світло, як я щойно розписав. Кілька разів вона таки намагалася нам кавати п'ятами, і цей факт говорить сам за себе. На щастя, я щоразу був насторожі. Якось вона ледь не перехитрила мене. Лукава була підступна. Коли я увійшов, вона мала жахливий вигляд, прикинулася страшенно хворою. Її знудило. Я злякана повторював раз у раз. Що вкоїлося? Що з вами? Але вона не відповідала. Тільки лежала на ліжку, підтягнувши колінної підборіддя. Зі стражденним виразом на обличчі. Ніби помирає від болю. Це пандецит, уже ж ті вичевила із себе. Звідкіля вам знати, питаю? Думала, що помру цієї ночі, коротко відказала вона. Говорила так, неначе кожне слово дається їй через силу і спричиняє додаткові страждання. Я зауважив, що то може бути щось інше. Вона відвернула обличчя до стіни і прошепотіла. господи! Ну, коли я оговтався від провинного шоку, запідозрив, що вона, можливо, затіяла нову гру і шавдає із себе недужу. Гаразд, думаю, візьму очі в руки і пильнуватиму її. А вона тим часом перегнулася навпіл, ніби в судомі. Тоді рвучка сіла на ліжку, благально зазирнула мені в очі і сказала, що пообіцяє будь-що. Тільки я викликав би її лікаря. Або ж відвіз до найближчого шпиталю. «Це стане початком кінця для мене», – пояснює трепляче. «Ви розповісти йому все? видасте мене?» «Присягаюся. Ні слова не розповім. Присягаюся». Дуже переконливо вона клялася. Добра актриса із неї вийшла. «Піду, приготую вам чашку чаю», – кажу. Я потребував часу подумати. Аж тут вона знову зігнулася навпіл у Судомі. Її знудило на підлогу. Я згадав, як тітонька Інні розказувала, що і до пендециту можна померти. Воно всього лише рік тому сусідський хлопчина занадто на апендицит, а батьки так довго тягнули з операцією, що його ледь врятували. Тітонька Енні дивувалася, яким чудом він взагалі вижив. Тож я мусив щось робити. Тут неподалік по той бік дороги, кажу їй, є будинок із телефоном. Я хутко збігаю, викличу карету екстреної допомоги. – Відвезіть мене до шпиталю, – просто гнала вона. – Для вас так буде безпечніше. – Яке це має значення? – із нотками відчу в голосі, – проказав я. – Це кінець розставання навічно. Побачимося лише в залі суду. – Е, Я теж непогано володів навичками акторської гри. Кинувся до виходу, зобразивши гримасу невимовної скорботи на обличчі. Двері за собою залишив відчиненими, і двері зовнішнього підвалу теж. І просто став чекати на неї. Вона вибігла на двір вже за хвилину, куди й поділася та надуга. Скандалу не влаштовувала, лише подивилася на мене довгим, важким поглядом, розвернулася і пішла сходами донизу. Я одавав розгніваного тільки за тим, щоб нагнати на неї страху. Її настрій змінювався так швидко, що я не встигав за тими перепадами, а їй, між іншим, подобалося, що я силувався відстати від неї, якось угідливо зауважила бідолашний калібан, усе з неї гониться, спотикаючись слідом за мірандою, одначе ніяк не встигає. Іноді вона кликала мене калібаном, часом фаждинандом. Іноді була злостивою і різкою, здіймала накпини, передражнювала, ставила мудровані запитання, на які я не тямав відповісти. А часом бувала доброзичливою і чуйною. У ті миті я відчував, що ніхто не зрозумів мене так глибоко, як вона. Ще з часів незабутнього дядечка Діка і тоді міг усе від неї витерпіти, усе її пробачити і з усім змиритися. У пам'яті закарбувалася купа ось дрібниць дрібниці, подробиць. Якось сиділи ми в її кімнаті, вона показувала мені картини і пояснювала секрети мистецтва живопису. Секрети, як виявилося, полягали в деталях зображення, які на картині ні що не побачиш, Поки добряче не придивишся і не обдумуєш, як художник досягнув того чи того ефекту. Вона називала їх таємницями пропорції і гармонії. Ми сиділи поряд, посередині між нами лежала книга, і вона розповідала мені про ті картинки. Сиділи ми на ліжку, вона примусила мені не купити покривало, щоб вдень застеляти ліжко і диванні подушки. Дуже близенько, проте не торкаючись одне одного. Після того, що сталося в саду, я стежив за цим. Аж раптом вона каже, що це ви не наче заклякли. Не бійтеся, но ну не вб'ю ж я вас, якщо вас в ваш руках втаркнеться мого. Гаразд, сказав я, проте не, не поворушився. Тоді вона сама до мене підсунулася, Наші руки і наші плечі торкнулися. А вона, ніби не зауваживши свого руху і нашої близькості, далі говорила про картину, яку ми саме розглядали. Я був подумав, що вона дійсно не надає значення тому торканню. Проте, перехорнувши кілька сторінок, вона підняла на мене очі і мовила, «Ви зовсім не слухаєте?» «Та, ні, слухаю». – сказав я. – Неправда, не слухайте. Ви думаєте про те, що торкаєтеся мене, і ціпиннійте ще дужче. Розслабтеся. Я спробував. Та безуспішно. Через її близькість був натягнутий, мов, струна. Вона підвелася. Була вдягнена у завужену синю спідницю, яку я купив їй. Просторий чорний джемпер і білу блузку. Ці кольори дивовижно пасували їй. Хвильку постояла переді мною, і з я сказала, Господи!» Тоді відійшла до стіни і заходилася бити її кулаком. Частенько так робила, я вже навіть не дивувався. Маю приятеля, який цілує мене щоразу, коли зустрічаємося. І ті типу, поцілунки не означають гать нічого. Вони пусті і безцільні. Ви він усіх цілує при зустрічі. І він ваш антипод. Ви не контактуєте ні з ким, а він з усіма без перебору. Ви обидва однаковою мірою ненормальні. Я усміхався. Я усміхався щоразу, як вона нападала на мене. Усмішка слугувала мені щитом. Зніміть за той мертвотний вичір. «А що мені залишається?» Адже ви завжди маєте рацію, я згоджуюся з усім. Але я хочу завжди мати рацію. Скажіть мені, врешті, що я помиляюсь. Ну, ні, заперечив я, ви таки маєте рацію. І добре знаєте про це. О, Фердинанд, болісно вигукнула вона ще двічі: Фердинанде, Фердинанде, немовби молилася, Ти так пристрасно, зі стражданням у голосі, наче гірко і сумно, я пирснув сміхом. Тут вона стала серйозною, може, лише вдала, і каже: це не дрібничка, повіжте, це дуже важливо. Жахливо, що він не здатний здава до мене, як до друга. Прошу, забудьте, що я істота протилежної статі. Почувайтеся вільніше. Розслабтесь. Я пообіцяв, що спробую. Одначе вона не бажала більше сидіти поряд зі мною, протиралася до стіни і взялася читати іншу книжку. Іншого разу, сидячи у себе в кімнаті, вона завищала без будь-якої видимої причини. Я приліплював до стіни картину, яку вона намалювала, і сама попросила повісити. Вона сиділа на ліжку і керувала в яке місце ліпше прилаштувати її роботу. І от зненацька завищала так пронизливо, що в мене кров у жилах застигла. Я від несподіванки підскочив на стільці. Випустивши із рук моток клейкої стрічки, вона розреготалася. Що трапилося? Попри її гузливий сміх спитав я стривожено. А просто закортіло від душі поверіщати. Що ж, зітхнув я, і знову поліз на стілець. Уже звик, що вона не передбачувана. Ще їй категорично не подобалася моя манера мовлення. Тож я наслухався чимало нещівної критики про те, як бідно і невиразно висловлюю свої думки. Пам'ятаю, якось сказала мені. А знаєте, що ви коїте? От помічали, як дощ змиває кольори з усього довкола. Те саме ви робите з англійською мовою. Розмиваєте її щоразу, як розтоляєте рота. І це лише один приклад із того, що вона мені виговорювала, чим дорікала та як ставилася до мене. Приміром, шантажувала мене своїми батьками, як згодом розкрилася не без умисло, цілими днями розгодилася про те, як вони захворіють і помруть від туги й невідомості, як жорстоко з мого боку не повідомляти їм, що вона жива. Я відбивався тим, що побоююся ризикувати, побоююся, що мене викриють. Одначе, якось після вечері вона сказала, як наді... зна... що знає, як надіслати звістку її батькам без жодного ризику для мене. Одягніть рукавички, купіть у вулварті папір і конверти, продиктуйте мені текст листа. Йдіть до найближчого великого міста і вкиньте листа у поштову скриньку. Вас не зможуть відстежити. В Україні сотні вулвардів. Ну, врешті вона так дошколила мені до живого тими розмовами, що я здався. Купив папіри і конверти. Увечері дав їй аркуш паперу і звелів писати під мою диктовку. Зі мною все гаразд, я в безпеці і мені нічого не загрожує. Вона написала це Проте не втрималася від поглумки. Яка кострубата англійська. Одначе, нехай буде і так. Пишіть точно, як кажу вам відповів я. І продовжив. Не намагайтеся знайти мене. Це неможливо. Немає нічого неможливого, буркнула вона. Першікувата, як і завжа. Про мене дбає добрий друг. На цьому, сказав я, досить. Додайте тільки ваше ім'я і підпис. І не можна додати, містер Клех переказує вам сердечні вітання. А, дуже дотепно хмикнув я. Вона дописала ще щось і простягнула мені аркуш. На ньому під надиктованим мною текстом писало «До зустрічі, люблю вас, Нанда». Це що таке обурено, спитав я. Моє дитяче прізвисько, ну, так вони знатимуть, що це точно писала я. Мені йду до вподоби Міранда, сказав я. Для мене воно найгарніше у світі. Коли вона надписала конверт, я вклав туди листа і, на щастя, зазирнув всередину. На дні конверта лежала крихітна цидулка за з половину квадратика цигаркового паперу. Не знаю, як їй це вдалося, мабуть, тримала її наготові і підклала всередину, коли писала адресу на конверті. Я розгорнув цидулку і промовисто поглянув на неї. О, вона була безстрашна, як левиця. Вона лише відкинулася на спинку крісла і спокійно дивилася мені в очі. На тому клаптику, дрібнесенькими проте чіткими літерами, Написала добре загостреним олівцем Геті інший текст. Особисте послання. Викрадене безумцем. Ф. Клех. Клерк із ратуші, який виграв у тоталізаторі. Ув'язнена в підвалі ізольованого дерев'яного будинку. На фасаді зазначено рік зведення 1621. Горбиста місцевість за дві години їзди від Лондона. Поки що в безпеці. Налякана. М. Я був не не жарт розгніваний, шокований. Не розумів, що робити, як реагувати. Зрештою спитав. Ви налякана? Вона не відповіла, лише ствердно кивнула головою. Але як? Що я такого зробив? Нічого. Утім і річ. Саме через це я і налякана. Я не розумію вас, скажу. Вона потупила очі. Я вичікую, коли ж ви вчините зі мною щось зле. Я вже обіцяв і знову можу пообіцяти, кажу, що не завдам вам ані меншої шкоди. Ви дратуєтеся скандали, та коли я відмовляюся вірити вашому слову то тепер не розумію, чому щодо мого слова ви ставитеся так недовірливо. Подвійні стандарти? Пробачте, Я цілково довіряв вам, кажу. Гадав, що ви усвідомили, як добросердечно ставлюся до вас, як дбаю про вас і належно оцінили мою доброту. Знаєте, я не дозволю, щоб мене отак нехабно використовували. Ні, до вашого листа мені пойдужісінько. Я недбало запхав листа до кишені. Запала довга тиша. Я відчував, що вона дивиться на мене, проте не хотів відповідати на її погляд. Аж раптом вона підвелася і стала переді мною. М'яко поклала долоні мені на плечі, тож довелося підняти голову. Вона змусила мене зазирнути в безодню її очі. Не сила пояснити, що відбувалося у моїй голові. Проте, коли вона була щирою, усю душу мені перевертала. Я розм'якав і тоді могла мишки з мене микати. А тепер ви поводитеся, наче маленький хлопчик. Забули, що отримаєте мене тут силою. Так, визнаю, це лагідна сила. Втім, вона все одно лякає. Допоки ви додержуватимете свого слова, я додержуватиму мого, твердо викорбував я, збираючи себе докупа і червоніючи до самих вух. Одначе ж я не обіцяла вам, що відречуся від будь-яких спробу текти, правда? Ви, либонь, наразі живете а ви нідкого заради того дня, коли врешті не побачите мене поряд. Гірко мов я. «Для вас я досі ніхто. Нуль. Чи не так?» Вона непіввідвернулася від мене. «Я живу заради того дня, коли врешті не побачу цього будинку. Не вас. І ще безумець. Так ви мене називали. Гадаєте, безумець ставився би до вас і добав, бав би за вас так, як я» то я розкрию вам очі. Безумець уже вбив би вас до цього часу. Ви, може, уявляєте, що я ганятимусь за вами з величезним різаком і все таке. Того дня я був по горлу її викрутасами. Як далеко ви здатні зайти в безголосці своїх висновків? Гаразд, ви вважаєте, що я ненормальний. Бо я отримую у вас тут бранкою. Можливо, і так. Проте, скажу я вам, віднайшлась би ціла армада таких ненормальних, коли більше людей мало б купу грошей і доволі часу на свої забаганки. Хай там що, а і зараз подібних випадків значно більше, ніж про те відомо суспільство. Звісно, поліція знає, кажу, та цифри цієї статистики такі високі, що вони не зважують цього прилюднити їх. Вона мовчки слухала, пильно дивлячись мені у вічі. Здавалося, мизненацька перетворилася на чужаків, які вперше побачили одне одного. Мабуть, куметно я мав вигляд, резонарствуючи перед нею. Ніколи перше не говорив в такому тоні на такі теми. «На дивіться на мене так», – жалібно попрохала вона. «Мене лякає у вас щось таке...» «Наявність чого навіть ви в собі поки що не помічаєте?» «Що саме?» – спитав я. Досі був розлючений. «Не знаю. Вона ховається у кутках цього будинку, цієї кімнати, у деталях цієї ситуації. Ви очікує слушної миті, щоб вискочити зі сховку і напасти?» Як на мене, наразі ми з вами протидіємо йому на тому самому боці барикади. пхе, пустопорожні теревені, – зневажливо кинув я. Ми всі жадаємо речей, яких мати не можемо. Бути гідною людиною – значить прийняти це. Ми всі беремо те, що здатні взяти, – перервував я. І якщо нам багато чого в житті бракувало, ж ви можили, силуючись у будь-який спосіб, компенсувати недавню нестачу, поки нам благоволить фортуна. А вам, безперечно, ніколи цього не збагнути. На ті слова вона відреагувала з верхню, зазнаючою посмішкою. А, такою, знаєте, ніби була значно старша за мене. Вам необхідна психіатрична допомога. Єдина допомога, якою я потребую, щоб ви ставились до мене як до друга, а не ворога. Ах, господи, я саме так і ставлюся до вас. Саме так, хіба ви не бачите? Потім запанувала багатозначна мовчанка. Її порушила вона. Чи не здається вам, що вся ця ситуація занадто затягнулася? Не здається, відрубав я, і ви не випустите мене на волю зараз. Ні. Ви можете запхати мені до рота кляп, зв'язати мене і відвести назад до Лондона. Я не проговорюся жодній живій Ні. Але ж. Мусить бути, просто не може не бути щось, чого ви хочете від мене. Я лише хочу бути з вами. Постійно. До самої смерті. Улішко теж. Я ж казав вам не раз. Ні. Підозрюю, ви таки хочете цього. Волів би не обговорювати цю тему. Ну, тут вона врешті стелила рота. Не дозволяю собі думати про те, що вважаю поганим. Знову заговорив тоді я. Це непристойно і негідно справжнього чоловіка. А ви справді надзвичайний. Дякую. Скромно взговся. Я хотіла б і далі бачитися з вами, коли ви мене відпустите, бо ви страшенно цікавите мене як особистість. Як екзотична тварина в зоопарку. Хочу лише спробувати ліпше взнати вас і зрозуміти. Вам ніколи не вдасться до кінця пізнати мене. Можу зізнатися, неабияк мені тішило самолюбство – це тема моєї містичності і екстраординарності. Хай знає наших. Хай відчує, що не всі розуми поїла, і в деяких речах їй таки бракує проникливості. Безумовно, межі людського пізнання доволі вузькі. Хай тоді вона раптом із маху вклякла переді мною, піднявши над головою складені долонями руки. Далі більше, тричі руками маківки, удаючи із себе східну жінку. А, прийми, о величний таємничий владико, у клінні вибачення від своєї смиренної рабині. Я подумаю, кажу смиренна рабиня Дузі залкує про свій недоблий лист. Я не втримався і зреготав. І ще один чудовий доказ – вона могла зіграти будь-що. Стояла на колінах, поклавши руки біля стегу на підлогу. Замить посерйознішала, підняла голову, подивилася прямо мені в очі. «Та, ви надійшла за листа?» Я змусив її ще раз повторити запитання, а тоді згодився і геть не пропустився найбільшої помилки в своєму житті.